Întâia epistola a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 14. Urmăriți dragostea! Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi. Afară numai dacă tâlmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi, și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsufățite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută. Dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăută? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spun? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul Fiind Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit! Tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit supletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris. Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine. Și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s ar aduna toată biserica la un loc... Și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși. N-ar zice ei că sunteți nebuni. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios, sau vreunul fără daruri, el este în credința de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu față la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care de jos, cel din trei să tacă fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielului, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedecați vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuvincios și curânduială.